Röi vendégei. Robert Dártoá a meleg évszakban, és ha a királyság szolgálata vagy a perével való törődés időt enged számára, a hétvégét szívesen tölti Rőiben. Ez a kastély valóá örökségeként a felesége tulajdona. A kastély körül a rétek meg az erdők kellemes hűvösséget árasztanak. Robert itt rendezte be a vadászathoz szükséges madarászatát. Az udvarházban sokan vannak, mert igen sok ifjú nemes, lovaggá ütése előtt Robertnál helyezkedik el, mint kulcsár, apród vagy szobainas. Akinek befolyásos rokonok ajánlása révén sem sikerül bejutnia a királyi házba, az igyekszik Ártoág rófjának háznépéhez csatlakozni. És ha egyszer befogadták, mindent elkövet, hogy buzgalmával kiváljék a többiek közül. A nagyúr lovának kantárját tartani, Átnyújtani neki a bőrkesztyűt, amelyre majd barna sójma telepszik, Az asztalhoz vinni terítékét, Hatalmas kezefelet megdönteni a kézmosó edényt, Mindez némi előrehaladást jelent az állami rangsorban. Aki reggelenként megrázta párnáját, hogy felébressze, annak ez szinte annyit jelentett, mintha az Úristen párnáját rázta volna meg. Mindenki tudta, hogy az udvarnál nagy úr szava dönt. Szeptember elején, ezen a szombati napon, Robert néhány urat hívott meg Röjjbe, barátai köréből. Breszi hűbér angél angélovagot, és Avranché archidia kónusát, sőt, buvill öreg félig vak grófiát is, akit hord széken szállítottak idáig. Azoknak, akik hajlandóak voltak hajnalban kelni, egy kis sólyón vadászatot ígért. A vendégek most a törvénykező teremben gyűltek össze, ahol Robert vidékies öltözékben családiasan üldögél nagy karosszékében. Hitvese, Bömon grófnéja is jelen van, továbbá Tesson jegyző, aki írótábláját és tollait az egyik asztalon helyezte el. Jó uraim, barátaim, szólal meg Robert, kegyelmetek társaságához fordulok tanácsért. Az emberek mindig hízelgőnek találják, ha valaki véleményüket kéri. Az ifjú nemes apródok aranyozott ezüst kejhekben, étvágygerjesztő italokkal, illatos borokkal, fűszerezett cukorkával és hámozott mandulával kínálgatják a vendégeket. Ügyelnek, nehogy zajt üssenek, vagy hibázzanak felszolgálás közben. Szemük tágra nyílik. Felkészülnek az emlékek gyűjtésére, hogy később majd elmondhassák. Azon a napon én is ott voltam Robert nagyúrnál, ahol Bóvél grófja, szép fülöp egykori kamarása is megjelent. Robert megfontoltan, komolyan beszél. Egy bizonyos Divion asszony kereste fel, akit jóformán alig ismer hogy egyéb írásokkal együtt felajánlja neki Thierry Hírszon püspök egy levelét. Ez az asszony titkos barátnője volt a püspöknek. Teszi hozzá halkabban. Divion asszony természetesen pénzt kér, az ilyen fajta nők mind egyformák. De az irat fontosnak tűnik. Mégis mielőtt megszerezné, Robert tudni akarja, hogy nem csapják-e be hogy a levél hitelese és bizonyítékul szolgálhat-e perében, s hogy nem valami hamisító fabrikálta-e, csak azért, hogy pénzt csikarjanak ki tőle. Ezért kéri fel barátait, akik bölcs tanácsadók és az írások dolgában tapasztaltabbak nála, hogy vizsgálják meg az iratot. Robert időnként a feleségére pillant. Az elért hatást ellenőrzi. Zsán észrevétlenül bólint, csodálja férje durva ravasságát, És azt, hogy ez az agya óriás, Milyen jól adja az ártatlant, amikor csalni akar. Úgy tesz, mintha aggódna, gyanakodna. A többiek nem késlekednek majd elismerni a levél hitelességét, és ha egyszer elismerték, nem fogják meghazudtolni saját véleményüket. Az udvari körökben, meg a parlament berkeiben pedig elterjed a hír, hogy Robert kezében tartja jogigényének bizonyítékát. Bocsássák be azt a asszonyt, Adja ki szigorú arccal Robert az utasítást. Jean de Divion nagyon falusiasan, nagyon szerényen lép be. A fejét és mellét takaró lenkendője alól csak háromszögletű arca és árnyékos szeme látszik. Nem kell megjátszania a félénket, valóban fél. Nagy posztó tarsolyából egy összetekert pergamen ívet húz elő, amelyről több pecsét lóg, és átnyújtja Robernak, aki kigöngyöli és egy ideig nézegeti az írást, majd továbbadja a jegyzőnek. Vizsgálja meg a pecséteket, tesszon uram. A jegyző hatalmas fekete sapkáját és hold sarlóhoz hasonló profilját a pergamen fölé hajtva tüzetesen megvizsgálja a sejem zsinórokat. Ez minden bizonyja a kegyelmességed nagyatjának, az elhunyt grófnak a pecsétje, jelenti ki meggyőződéstől fűtött hangom. Nézzék meg, jó uraim! szólal meg Robert. Az irat kézről kézre jár. Brészi hűbér ura megerősíti, hogy az árászi és a betóni elöljáróságok pecsétjei kifogástalanok. Buvél grófja fáradt szeméhez emeli az írást. Ő csak a levél alján zöldellő foltot látja. Újjai a sejmes viaszt tapogatják, és a könnye. Ó, oh, ez az én jóramnak, szép fülöknek a zöld viasz pecsétje, suttogja. Percnyi meghatottság, pillanatnyi csend. Ezzel tisztelik meg a korona öreg szolgájának múltba ágazó emlékeit. Divian asszony egy fal mellé húzódva áldogál, és titkos pillantást vált Vömon grófnéjával. Most pedig olvassa fel nekünk ezt az írást, tesszor, mester. Adja ki a parancsot Robert. A jegyző miután átvette a pergament, belekezd az olvasásba. Mi? Franciaországi Robert, Per és Artoagrófia Ezek a bevezetés szokásos fordulatai. A jelenlévők nyugodtan hallgatják. Ezennel kijelentjük Sanvenan, venant Saint-Paul, Váli Pél, hűbérurak és lovagok jelenlétében, akik majd pecsétüket teszik rá, és Thierry hírszonmester mester az írnokom előtt. Néhányan Divion asszony felé pillantanak, aki lehajtja a fejét. Ügyes, nagyon ügyes, hogy megemlítették Thierry püspököt, gondolja Robert. Ez hitelesíti a szerepére vonatkozó tanúvallomásokat. Mindez igen jól egybevág hogy fiunk Filip házassága alkalmával őt jelöltük ki grófságunk birtokosának, magunknak tartván meg annak haszonélvezetét életünk végeztéig, és hogy leányunk Mau mindebbe beleegyezett és lemondott nevezett grófságról. Ohó, hisz ez főben járó dolog, kiált fel Robert. Ez több annál, mint amit vártam. Soha senki nem említette nekem, hogy Maó beleegyezett. Látják, barátaim, hogy milyen elvetemült? Folytassa te, mester. A jelenlévőkre mindez igen nagy hatással van, fejüket csóválják, össze összenéznek. Igen ez roppant fontos okirat. És most, hogy Isten magához szólította a mi drága és hőn szeretett fiunkat, Filip grófot, Kérjük a mi királyunkat, hogy ha a háborúban netán Isten akarata beteljesülne rajtunk, a király, a mi urunk figyeljen, nehogy fiunk örökségem megcsorbítassék. A fejek továbbra is méltósággal bólogatnak. Az egyik parlamenti tag, Lovag, Robert felé nyújtott kezének mozdulatával jelzi. Nagy uram, kegyelmednek már is nyert ügye van. A jegyző az utolsó mondatot olvassa. És erre pecsétünket tettük Árászi palotánkban, az úrnak 1322. esztendejében, június hónap 28. napján. Robert akarata ellenére összerezzen. Bömong Rofnia elsápad. Tibion asszony a fal mellett úgy érzi, tűstént szörnyet hal. Nem csak ők hallották az 1322-t. A hallgatóságból többen álmélkodva fordultak a jegyző felé, akin ugyancsak a fejvesztettség jelei mutatkoznak. 1322-t olvasott kegyelmed? kérdezi lovag. Talán 1300-at és akart mondani Robert Groff halálának évét. Tesson mester készséggel vádolná magát nyelvpotlással, de a szöveg ott van az óra előtt, és világosan látja az 1322-t. És újra el fogják kérni tőle az írást, hogy átolvassák. Hogyan fordulhatott elő ilyesmi? A Robert nagyúr dühös lesz, és ő teszon miféle ügybe hagyta belerángatni magát. A sátelé, igen, mindez a sátelében fog végződni. Minden tőletelhetőt elkövet, hogy helyrehozza a szerencsétlenséget. Dadogni kezd. Itt az írásban van valami hiba. Igen, igen, persze, hogy 1302-t és kettőt kell olvasni. Tollát, sietősen üti a tintába. Néhány betűt áthúz és kitöröl, hogy kiigazítsa a dátumot. Az ilyen javítás a kegyelmed dolga? Kérdik is, én megbotránkozva lovag. Igen, uram, feleli a jegyző. Két kis pont van a szó alatt, és szokás szerint a jegyzők javítják ki az olyan hibásan írt szavakat, amelyek alá két pontot tettek. Ez igaz, erősíti meg Avransi archidiakónusa. A közjáték azonban lerontotta, a felolvasás okozta szép hatást. Robert magához inti az egyik apródot, és suttogva adja ki a parancsot. Sürgessék meg a tálalást, aztán igyekszik felélinkíteni a társalgást. Nos, tesztom, mester, végső soron kegyelmed jónak tartja a levelet. Feltétlenül, nagy uram, feltétlenül, Siet a válasszal, tesson. És tisztelendőséged is, archidia kónus uram? Én annak hiszem. Talán össze kellene hasonlítani a Artoá elhúnyt grófjának ugyanabban az évben kelt egyéb leveleivel. Ajánlja barátságosan Brészi hűbérura. ura. De hogyan, jó uram, feleli Robert? Hogyan hasonlíthatnám össze, amikor Máó néném irattárában őriznek minden iratot? Én jónak tartom a levelet. Ilyesmit nem lehet kitalálni. Magam sem tudtam ennyit és főképp nem azt, hogy Máó lemondott. Az udvar csendjét trombita harsogás veri fel. Robert összeüti két tenyerét. Hordják már a vizet, nagy Mossunk kezet, és menjünk ebédelni. Dühtől tajtékozva száguldott fel s alá hitvesének a grófnének szobájában. Léptei alatt renget padozat. És asszonyom olvasta, és tesszon olvasta, és divion olvasta, és senki, senki nem volt képes észrevenni azt a szerencsétlen huszonkettőt. Holott ezt talán egész dervünket halomra fogja dönteni. De kegyelmed is olvasta, sőt többször is átolvasta azt a levelet. Felelte nyugodtan Jean de Beaumont. És úgy láttam, nagyon elégedett vele. Ej, hát igen, olvastam, de én sem vettem észre a hibát. Más dolog szemmel olvasni, és megint más fenhangon olvasni. Hát, sejthettem, hogy ekkora ostobaságot fognak elkövetni. Ehhez az kellett, hogy az a szamár jegyző, meg az a másik szamár, aki megírta a levelet. Hogy is hívják? Rossi Ez a Rossi azt állította, hogy meg tud szerkeszteni egy iratot. Ez a kelleténél jóval magasabb összeget csikart ki tőlem a munkájáért. És még arra sem képes, hogy egy helyes dátumot körmöljön. De elfogattatom ezt a rossz ínyolt, és véresre korbácsoltatom. Most már Szantiágóban kell elfogadni a barátom, mert oda zarándokolt a kegyelmed dénárjain. Megvárom, amíg visszatér. És nem fél attól, hogy kissé túlhangosan beszél majd, mi alatt korbácsolják? Robert vállat vont. Még szerencse, hogy a dolog itt történt, és nem a parlament előtt olvasták fel a levelet. A többi íratnál jobban kell majd vigyáznia, kedvesem, hogy ilyen hiba többé ne forduljon elő. Bömon úrasszony igazságtalannak találta, hogy férje haragja éppen ellene irányul. Őt is legalább annyira bántotta az elírás, mint Robert. Őt is elszomorította, de a sok kényelmetlenség után, amelyet vállalt, amikor a tömérdek pecsét viaszának vagdosása közben, kezéről lehorzsolta a bőrt. Elvárhatta volna, hogy Robert uralkodjék magán, és ne kezelje úgy, mint valami bűnös. De végre is, Robert, miért ragaszkodik ennyire ehhez a perhez? Miért kockáztat és sokat, és miért kényszerít engem is kockázatra? Csak úgy, mint oly sok más embert a környezetéből, hogy aztán egy nap hazugságért és hamisításért minyájunkat a törvény elé idézzenek. Ezek nem hazugságok, nem hamisítások, üvöltötte magából, kikelte Robert. Én az igazságot akarom mindenki szeme elé tárni, amikor mások oly makacsul igyekszenek rejtegetni. Ám legyen ez az igazság, egyezett bele az asszony, de ismerje el, hogy igen rossz látszata van. Félő, hogy ilyen mezben nem ismerik fel az emberek. Kegyelmednek mindenem megvan, barátom. Kegyelmed a királyság perje. Fivére a királynak, általam aki a nővére vagyok. Kegyelmed mindenható a tanácsban. Jövedelmei bőségesek, és amit hozomány meg örökség révén hoztam a házasságba, irigylésre méltóvá tette mindenki szemében. Ne törődjék többé ártóával, nem gondolja, hogy elég sokáig játszottunk egy olyan játékot, amely igen sokba kerülhet nekünk? Robbant helytelenül okoskodik, kedvesem, és csodálkozom, hogy ilyen beszédet hallok öntől, aki rendszerint olyan okos. Franciaország első bárója vagyok, de egy föld nélküli báró. Kisgrófságom, Bömon, amelyet csak kárpótlásul kaptam a birtoka. Nem én használom ki, csupán jövedelmet kapok érte. Peri rangra emeltek, és amint az imént mondotta, Azért, mert a király az ön fivére. Már pedig egy király Isten tartsa meg számunkra sokáig, nem örök életű. Éppen eleget láttunk meghalni közülük. Ha a Fülöp meghal, vajon enyém lenne a régenség? Ha a gonosz sánta felesége, aki gyűlölengem és gyűlöli önt, a burgundiakra támaszkodik, hogy régensként uralkodjék, akkor is hatalmas lennék és a kincstár fizetni a járandóságaimat továbbra is? Nekem nincs adminisztrációm, nincs igazságszolgáltatási joghatóságom, nincsenek valóban nagy vazallusaim. Birtokaimról nem toborozhatok a magam számára katonákat, akik csak nékem tartoznak engedelmességgel, és akiket tisztségekre emelhetek. Mert kik kapnak manapság magas tisztségeket? Valóából, Anzsóból, ményből jött emberek, atyának a jó sárnak, az örök részeiről és hűbérbirtokairól jött emberek. Honnan veszem a saját szolgáimat? Közülük. Ismétlem, semmim nincs. Nem állíthatok fel kellő számú zászló aljat, akik megremegtetnék a velem szemben állókat. Az igazi hatalmat csak a várbirtokok száma határozza meg, ahol parancsolhat és ahonnan katonákat szerezhet az ember. Az én vagyonom csupán rajtam nyugszik, a két karomon, és csak a tanácsban elfoglalt helyemtől függ. Hitelem csak kegyen alapszik, és a kegy, Csupán addig tart, amíg Isten akarja. Fiaink vannak, nos, gondoljon rájuk, kedvesem, s mert nem biztos, hogy az én eszemet öröklik, szeretném rájuk hagyni ártóa koronáját, amely jogos örökség révén lesz az ő birtokuk. Robert soha nem árult el így sokat legmélyebb gondolataiból, és Bömond Grofnia, feledve az előbbi percek sérelmeit, új megvilágításban látta férjét. Nem csak mint ravasz kolosszust, akinek szövényei mulattatták, nem mint egy kurafit, aki úton útfélen felhajtja a leányok szoknyáját. Akár nemes, akár polgár, akár szolgáló leányokról van szó, hanem mint egy igazi nagyurat, aki a társadalomban elfoglalt helyzetének törvényeit latolgatja. Amikor Charles de Valois annak idején egy királyi vagy császári korona után futott, és leányai számára fejedelmi házasságokat keresett, hasonló érvekkel igazolt a cselekedeteit. Az ajtón egykor egy fegyvernök kopogtatott. Devion asszony sürgősen beszélni kívánt a gróffal. Ez meg mit akar megint tőlem? Nem fél, hogy állt a posom? – Küldje be! Rémült elépedve Divión nagyon rossz hírt hozott. A két artoái szolgáló Marie Le Blanche és Marie Le Noir, akik a hamisított levél több pecsétjének megszerzésében segítkeztek neki, börtönben ülnek, ahová Mau grófnő poroszlói zárták be őket.